Amma ba'd, fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah, wa khayra al hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa sharr al umori muhdathatuhaa, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'a'tin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nara. Tandar war basimta'a. vazhdojmë me te më më tonë për shenje të kametit kemi të reguar në hytëve të kaluara për disa shenje të më dha dhe për fundimisht kemi qëndruar të kë ardhja e Isës Alehi Salatu As-Selam profetit Allahot të reguam që Isës Alehi Salatu As-Selam do vi i dhe një për qëllimeve të ti kërësore është vrasjen e të gjallit kërëtarit të qifutve dhe në basi Isa a.s. të vras të gjallin në basi një kohë të shkurtër dhe dal një shenj tjetër e madhe e cila është treguar në hadithet të sakta dhe kjo shenj është që disa njërës janë njërës të qimë janë përshkruar në Kur'an ata në dhe përhapë në tokë dhe dhe bëjnë fesad dhe shkatarin të madh në ta kanë të reguar djetarë që atënë dy popuj ose dy fise kanë thënë këta janë një gjurëgjët dhe ma gjurëgjët Basa disa njerëz mund të përfitojnë nga emri Yajuj dhe Majuj që ata janë Yajuja, por nuk është e vërtetë, nuk ka lidhje me këtë gjë. Yajuj dhe Majuj janë emra të tyre, emrat e ndonjë populli. Emri Yajuj është njëri popull dhe Majuj është popull tjetër, dy popull të cilët janë shumë të quicin dhe përhapën fesadin tok. Nuk kanë lidhje me termin Yajuja në gjuhën shqipe që janë të shkurtër, nuk ka lidhje me këtë gjë fare. Allahu Subhanu Wa Ta'ala ka të reguar për ta në Kur'an. Ka të reguar për ta ndër të tjerë në suën El Kef, kur ka folë për dhun Karnejni. Dhun Karnejni ka qenë një për e mbretërve musliman për njerëzë të dëvotëshëm për dhejërë se ka përmendur Allahu Subhanu Wa Ta'ala në Kur'an. Në dhe e ka lafdëruar ata. Allahu Subhanu Wa Ta'ala i dha dhull kanenit pushtet të madhë në tokë derë sa më rritin në përëndim të tokës pas ta i dha pushtet të madhë derë sa më rritin në lindje të tokës pas ta i shkoj në i dhënd si shtërgonë Allah i ma dhuar thot hëtta i dha bela gëbejnës se dhejni wajjë dhe mindunihima qawmen laje ka dhune jethkahune qawla thot derë sa kur më rriti kalojnë në përëndim pas e më rritin në lindje e zjerojë pus Dhe i shte besimtar i mirë, në mëndimin më të sakë të djetarve, a i nuk i shte profet. Dhe më rritin i vënd i cili i shte mes dë maleve. Mes tërë dë maleve i tonë të një popullë. Si shtotë Allah i madhuar, o gjedhe mindun i hima kohma. Gjeti me së të të dy malë e u një popull Leje ka dune e fkahu në kaula Ata thot Me shumë bërështirësi mund këptoni Qërru thuva Në më thënë njerës të cilët nuk këptojnë Nuk merë në, në bëshme fjallë Njerës të cilët nuk dim të merë në, në bëshme fjallë Kaluja dhe në kërnejnë Edhe komëshitë të tyre Që ishim popull Pojtë të tjerë I thandu në kërnejnit Inë në gjurge o ma gjurge më fës Ja gjujët dhe ma gjujët janë shkateruas në tokë Fëhelle gjallu leka këhargjën ala në të gjallë bejnën au bejnën hum sëtë dë Të tjapim ty një shumë parash ose do në Si ti qera e më radhë që ti të bësh një, një penges në mednesh dhe të tyre Edhe i thot dhulën karnini Ajo që më ka dhuruar Allah është më kheri se kjo që më dhorën ju Nuk du para për të dhe gjithë dhe u a bëri Për hirtë Allah s.w.t. në dërtoj Në dëmjetë të dy maleve një penges, si shtërgojnë edhe kuarnore, mori plakat e hekurt, edhe vendosi në dy anë, dhe bërë shumë të lartë. Edhe pasaj nëzëhu plakat e hekurt, në nëzëhen shumë, edhe hodhi me styre bakër, edhe u bëhe një lojë si tishtë mali i madhë, i cili ishte i pa dëpërtushëm, nuk qahëj, edhe asë nuk ishe mundësin një të njërinë ta. Edhe e bëri këtë, me me me lein Allah subhanahu wa taala si penges që ky popull mos dalë më nga vendi tyre se nuk kishin rrugë tjetër për të dalë tek njerëzit, nuk kishin formë tjetër për të dalë tek njerëzit përveç kësaj pengesës. Dhe e bëri këtë llojje Allahu i madhuar mëshirë për njerëzit që ata mos dalin tek njerëzit, derisa kur dëshirojë Allahu i madhuar që ata të dalin tek njerëzit, do ta shpojnë këtë murin që bëri Dhul-Karneyn dhe ka për dalë tek njerëzit. Yajuj dhe Majujit janë njerëz. Janë njerëz nga fëmijët e Ademit (paqja dhe lumturia qoftë mbi të). Nuk janë, domethënë, ndonjë lloj tjetër krijese përveç njerëzve. Dhe argumentet për këtë janë disa argumente. Prej këtyre argumenteve kemi hadithin që transmeton me Buhariu dhe të tjerë, është ditë më së sakt. Po profeti sallallahu alajhi wasallam Ditën e gjykimit do thërresë e thires zot do thot o Adem nxirr grupin e zjarrit. I thot Adem i Ali sallallahu alajhi wasalam ç'është grupi i zjarrit? I thuhet nga çdo 1000 veta 999 nand, për xhenem vetëm 1 për xhenet. Edhe atë ditë thot profeti sallallahu alajhi wasalam kur të ronden nga atë ditë do të thini një fëmijë. Po mnezir grupën e ziarət nga çdo 1999 për Jhenem. Aty shihetën shumë sahabë thonë i thonoi dërguari Allahut, "E kush është ky? Një vallë ndër ndë gjithë ne, kush është ky një që do të sputokafë?" Dhe u thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Ju porgëzoi, dhe mos e humni shpresën, se ju jeni me dy popuj. Domthoni, ju jetoni me dy popujve, të cilët kur ndodhen me çdo grup, ata e shumojnë atë. Domthoni që janë ai shumë Sa 900 në thëndën jenë për tyret Dhe ata i nje gjurëgjët dhe ma gjurëgjët Edhe bita demit të cilë kanë humbur si ta Për e kësa i tregonë profetis Sallallahu alai sallam Që i thot që i thuët ademin Në zirë grupin e zerdonë pre bive të tu Në kjo të regonë që e gjurët ma gjurët E në pre bive të demit Edhe që do digjen gjëhënë Të regonë që ata janë njerëz Me logikë Të cilët kanë përgjësi për parallahu Kanë d dhe nga që nuk e kanë pranuar të vërtetën që i ka dërguar Allahu i madh profetin e tij sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye do dënohen në xhehenem. Edhe për gjunafi që do bëjnë. Fot profeti sallallahu alaihi wasallam ju jeni ndër dy popuj të cilët kur ndodhen mes njerëzve i shumojnat, do të thonë që janë ai shumë njerëz bëjnë më tash sa nuk ka ku të vtej. Unë janë dy popuj shumë të mëdhenj. Ja Xhuzhet dhe Majhuzut. Këto tregojnë gjithashtu që numri i tyre është shumë i madh. Gjithashtë të nga është të reguar në disa hadith e përshkrimi tyre Ka të reguar profetis Sanallahu alesillem Si pas përshkrimi që jebë, thot Fytyrat e tyre, thot I janë të gjerë, dhe të janë janë në të rumbullakta Sy të tyre janë të vegjel Flokët e tyre janë të zinë të kuqe Edhe Thot fytyrat e tyre duken si mburoja të rumbullakta Edhe thot ata dalin dhe zbresin dhe shdo majmali në një vinë, më shumisë, ma dhe janë, në, në nëmëri në si punë e milingonave. A i shumë janë. Nga përshkrimi që je profetit sallallahu alesillem, duke të më dhe nga ajo që është të reguar në nëjit, ku arë nërë të këmë përdullë karnenin, ka të reguar djetarët me për aferësi se ku mundodhët këj vend. Vëndi e gjurët më gjurët e ka në thëjë që këj ndodhët në i vend afer, aze, bajgjani dhe Armeni, se ku është Allahu 'Alem. Kjo gjithë gjë, domosdoshmë nuk e ka zbuluar njeri prej bashkohës zotantë di se ku është. Kjo është shethi Allah, që Allahu që tregon Allahu. Kemë dëgjuar disa njerëz që si pretendojnë që i zhduhman bruja nën tokë, po kjo nuk është e vërtetëta. Kjo s'është e vërtetëta, jetojnë mbi tokë, ku qysh tek di Allahu subhanahu. Dhe kjo është fuqia e Allahut që krijesa jetojnë mbi tokë dhe ne nuk i dimë se ku janë. Dhe jo i të bëhen shumë, janë shumë. Edhe Allahu subhanahu wa taala i ka burben israelit në kohën e Musa alayhis salam kur ata nuk pranuan që të futen në tokën e shenjtë. I bëri që ata 40 ditë vinin vërdall në përshkëtitje dhe nuk e gjenin rrugën. 40 ditë vinin vërdall dhe nuk e gjenin rrugën. Një koç rruga duke i ishte. Po ata së gjenin, ursi Allahu që ata ta humbin rrugën. Dhe ta ursi Allahu, që Allahu më dorë nuk ka treguar njerëz se ku ndodhen këta dhe kush janë këta. Megjithashtu ursi Allahu që ata nuk kanë dalë të njerëzve, po të dalin në njerëz të shkatorë njerëz, shkatorë njerëzimin. Transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithin e Buhariut për këtë këtë domethënë pengesën që ka vendosur Zulqarnaini, thot ata përpiqen ta çajin atë çdo ditë derisa kur afrohen te fundi, domethënë për ta për të deportuar nga ana tjetër, thot i parë i tyre, kthëhuni se kemi keni për ta mboruar dhe, dhe për ta çuar plotësisht mesë edhe e këthen Allah i madhuruar atët dhe e të nesëmen në fromën dhe më të forë se qishte dhe e sa kur të vi momenti fundit përshdo në hadithi dhe e sa kur të vi momenti fundit në të cinin dëshiron Allah i madhuruar që ti në dzirë e gjurghët dhe ma gjurghët për pare njërzve do thot e i që shi pari tyre këthe huni se keni për të qarëtë nesër inësha Allah nësë dëshiron Allaho Kurse dite tjera thosht të da çajnë, për nuk thosht të në shalla, po për dhe përdojë Allah. Edhe pas e këthejnë të nëjesëm edhe e gjinë e të të paprekurë, si qishte. Edhe e çajnë e të dhe dalin të njerëzit, pinë zhdo buri mui, edhe vratës njerëzit, lërgojë njerëzja mbathin vrapit për i tyre, edhe gjuajnë me shtizët e tyre në tokë, kushët dhe, dhe për para, më gjinë gjuajnë dhe në qimëtë argumentet fetare të cilët tregojnë për Xhuxhë Maxhuxhë tash janë disa, prej tyre janë disa ajete që përmendëm ajet e surës ajet e surës Ke, gjithashtu ka thënë Allahu më dorë në surën Al-Bia hatta idha futihat yajujuj maajujuhum min kulli hadabin yansilun derisa kur të hapet yajuxhë dhe maajuxhët ata nga çdo lartësi kanë për të rryedhë, çfarë thot, yansilun. Do të thonë kanë për të rryedhë, do të thonë sipunë e tyre i cili ecën, sipunë min ngon o dalin nga xhuxhët a i shumë janë. Trasmetohet dhe zeni bintu gjahsh, se profetis s.a.ll. hyrit e ka jo, dhe ishe i trembur, dhe tha, la ilaha illallah, mirë për arabët, për një të keqe që po bo afrohet, sot është hapur nga muri i e gjurghëve dhe më gjurghëve kaqë, dhe e bërë me shenjë profetis s.a.ll. është hapur kaqë nga muri i e gjurghëve dhe më gjurghëve, dhe i thot Zeynep, o i dërgurë Allahot a do shkatërojemi ne ndërko që tek ne janë njërzit dëvoqëm i tha profetis salatu sëlem po kur të shtohet pisliku kur shtohet pisliku atër për shkatërojemi dhe po patit dëvoqëm ndër njërzit gjithashtë të tregojnë në hadithin e Isare i salatu sëlam se Allah i madhuruar i shpallë i Isës Në basi e vravë dhe gjallin dhe i tha unë kam zirë disa robër të cilët nuk kam unësi kushti luftojë ata për ndaj ruaj i robërit tim të këmali tur. Dhe mali tur ndodhët për balë kutsit, qytetit kutsit, sot, është rrët 800 metra i larë si malë. Gjitha shu të rasurdo nga në wasit në semran, se profetit sallallahu a.s.m. ka thënë, do t'in zirë allohu i madhëruar je ja gjurëgjët dhe ma gjurëgjët dhe ata thot nga gjdo maj mali vinë. Kaloni pari tyre Pra në liqenit dhe në qëtë buherat të taberi Liqenit të taberi gjindodhët me Djordaniz dhe Palestine sot Edhe do të apin të gjith A i shumë janë Do të apin të gjithë diqenin A i shumë janë ata Dersa kur të kaloj i fundit i tyre Do thot këtu dikur ka pasur uj Dikur të tu ka pasur uj Kur të kaloj i fundit i tyre Të hadit e trasnoten me muslimi Gjithashtu djetarët kanë diskutuar qështjen A e ka par dikush Në kohën e profetisë sallallahu a.s.m. ose mbasti këtë pengesën ose murin që ka vendosë të në kërnejni Këtë rësëmëturim më buhariu Thotë Shko një person, një për sahave të profetisë sallallahu a.s.m. dhe i thot Po i dërgore allahut unë e kam parë se dhin Në më dhënë atë murin e e gjush ma gjushve Thotë ishte si robe me viza Në më dhënë që me viza Edhe i tha profeti sallallahu alejhi wasallam po e ke par. Sepse kur i dha përshkrimin që ishte mur prej hekuri dhe me viza me ngjyra të ndryshme, po ky është muri tyre. E ke par më vonë. Në një transmetim thuhet se ky person i tha profetit sallallahu alejhi wasallam i ishte një një prej një vize kuqe, një vize zezë, një vize kuqe, një vize zezë. I tha profetit sallallahu alejhi wasallam po ky është muri tyre. Gjithashtu në kohën e i për i xulefave, qoftë Nuafidh, ai dërgoi një ushtri Ndërgën një ushtri për të kontroluar se kun dodo të këmurë, murë i e gjurqë me gjurqëve. Dhe ushtria ka shkuar, në në shkuar i larkë dhej në, në, në, në vëndi që në në kam përshkuar djetarët prafësisht, dhe ka luar në në mbretërit të shumëta, dhe në shkuar në prantyre dhe në njëbë një përshkrim të përëngjashë me këte që të tërgohet, e thot pa në atit që dira dhe pa një gjerët të të mershë, por nuk tërgoh Kjo është e që ka të, të rgojë më këthiri që në konë në oathekit, ka shkuar një ushtri dhe ka është vënuar në të u thimë në bitë dë vjetës. Thuët gje ka më parë të mëjnë e gjushë më gjushëve. Disa njërës kanë menduar që mëjnë e gjushë më gjushëve që kanë dërtuar dhe kanë nëjnë i për hekur i dhe për i bakri, është mëjnë i kinesë. Kombëzëri në muzikën në celularët dhe fikën e të celularët. Muzika është haram nisam, se të kërën allohat, është adhe marand, në sam, edhe sëmodos ku bëhet kanë shpinë Allahut është akoma edhe më rënd. Prandaj keni frikë Allahut. Kjo është çka kemi folur kusht dizher për ta. Kanë treguar dietarët që muri i Xuxhma gjushë Xuxhëve nuk është muri Kines, se disa njerëz kanë menduar që muri i Xuxhma gjushë Xuxhëve është i njëjtë muri muri Kines, por kjo nuk është nuk është sakt për disa arsye. Ashtu e parë se Mui në Xhut gjithë ma dhutëve kanë dërtuar dhul Qarnaini. Edhe disa njerëz mendojnë që Dhul Qarnaini është Aleksandri i Maqedonisë, por nuk është vërtetë, sepse Aleksandri i Maqedonisë ka qenë mosbesimtar, kurse Dhul Qarnaini ka qenë besimtar. Dhe Aleksandri i Maqedonisë ka qenë shumë vit ose sheku i mbas Dhul Qarninit. Fash Muin e këndërtuar ka dhun Kanënit i Tjut Ma Juxhëve, kurse muri i Kinezë e kanë ndërtuar mbretërit e Kinës. E dyta është që bon dallimi me muri i Kinezë dhe muajit dhun Kanënit është muri i Kinezë është i ndërtuar prej gurëve, kjo dihet në formë të sigurt, kurse muri i i Tjut Ma Juxhëve ndërtuar është prej hekurit dhe në mes i ka bakër. Kështu që nuk është i njëjti mur. Së treti Muri i Xuxhëzma Gjush Xuxhëve është i mur i cili, do të thonë, bën një lloj pengese protësuese për malet. Do të thonë, janë dy male nga nga të dyja janë male shumë të larta, në cilin nuk gjeten dot i dëut Xuxhët. Dhe muri, muri bën pengesën e tretë, çünkü ata nuk kanë mundur si dalin, ngasë një anë për të kërqërzit. Kurse muri kinez nuk është i tillë. Muri kinez nuk është me dy maleve, përkundazë është mur shumë i gjatë dhe kalon bimale, posh maleve, në kodra, në fusha, gjithën dhej, që që nuk është nuk është njiti murë, gjithën shtu murë i kines është me mira kilometra i gjatë. Së katërti, mujën e gjushë ma gjushëve nuk ka mundësit të depërtoj njeri vetëm se kur të dojë Allah në konë në funë që dalë i gjushë ma gjushëve, në që po depërtuaj, do të thotë që kanë dalë i gjushë ma gjushëve, dhe atërë për që ka tra është prishu një pjesë ti e madhe ose një pjesë ti dhe më në vëndët të ndryshme nga që është nërtu prej kohësh. Edhe kanë të reguar, dhe më në të historiane dhe të, të njerëzit që më i kinesë ka filluar dërtimi ti në shekullin e katërt para erës tonë, dhe më thënë i bje para 2400 vjetësh. Edhe ka shkuar dhe më në drengë të piq që ndodhët sotë, ka mbaruar në shekullin e 17 dhe më në të er ka dashur ndërtimi i këtij muri, muri i Qinës, domthonë gati 2000 vjet. Gati 2000 vjet. Në ndërtimi i dhe gjatësia e tij është rreth 6400 kilometra. Domthonë, kushtojmë në mënyrë të sigurt që ky nuk është muri i dushma gjusë dushëve. Dhe nuk është muri i cili ne ka ndërtuar turkërrneni. ë dhe gjë e më e rëndësishme te ju gjusë dushma dushëve është që ata do dalin me sjerësve për të bërë shkatërrim dhe për të vrarë, do t'i vrasim njerëzit. Kush u del përpara ta vrasin dhe njerëzit do t'i kapin në kohën e tyre, një, do të them në, në faktësi shumë e madhe, sepse kush del me sa vritet, me styrë vritet, dhe kush nuk del normalisht nuk ka kuthaj, edhe mund të vdesin njerëzit nga uria, do shkotën, vetëm cilët do në auria. Do shkutoim vetëm ato qe do të strehohen nëpër kështjellat e tyre, ata që kanë kështjellë për tu strehuar. Dhe ndërta është dhe Isa A.S. Në besimtarët asë e kohë Si shtërgojë në hadithët sakë Talusë në lëmë dhe uatë në uatë në uatë në nga shërë Nga shërë, nga shërë, nga shërë, nga shërë, nga shërë, nga shërë, nga shërë, nga shërë, qëndë kënë kënë shërë Alhamdulillahi wa salatu wa salamu në rasulillah wa ala alihi wa sahbihi e gjithmarin më bardh Në gjarët janë të ndërlidhër më njërë tjetër Dhe i gjithë ma gjurëgjët si që të reguam dhe të dalin e kohën Kur të isa a.s. të këtë zbëjtu në tokë Dhe të këtë fituar kundre të dëgjali dhe që futëve të asaj kohë Dhe të regu në hadithë se profetit s.a.s. ka thëm Njëtoj njërzin bas të dëgjali të 7 djetë pa pas në dëm dojet i sallallahu alaihi salatu wa salam vërtetuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasalam për umetin e tij gjykuesi drejt për ta drejtues dhe udhëzuesi i si drejtë i lufton njerëzit për islamin, do të thotë pranojnë islamin, thyen kryqin, e thër derrën, shfuqizon xhizjen dhe nuk e merr sadakaën, qoftë atë del ose të vetë. Ngargohet urrëta dhe hasedi. Domotho hadithu tregojnë tash i vazdimin e ngjarës pas daljes i dhuxhë majhu çanë ndodhoi. Tharrasin njerëzit kush e paron sadakaën, pasurinë, por se paronon kush? Ai sa do të jetë një seçdhëme e mirë së gjithë bota dhe çka bën ai. Ne do të jetë lutja vetëm për Zotin e botrave, pashaqojtën në dorën e të cilit është shpirti im, thot Profeti Sallallahu selam. Do bëj telbie i Birit e Mërijemes në rrugën e Rahuas, për Haxhën e Perumë ose për të dyja. Më pas vjen Tekisa Alayhi Sallatu Wassalam, Birit e Mërijemes disa njerëz që i ka mbrojtur Allahu prej të xalit. U fshin fytyrat i Sallallahu selam, u fshin aty fytyrat e tyre me dorën e tij. Dhe do t'regon atyre gradat që kanë në xhenet. Kur ndërkoi shpall Allahu i Isa s.a.w. dhe i thotë se un kam xjer një grup të madh njerëzish që nuk kanë mundësi askush t'i luftoj ata. Prandaj mbroj robrit e mi në malin Turr. Kështu dërgon Allahu e Xuxhjet dhe Ma'xuxhjet, ata vinë nga të gjitha anët. Kalojnë të parë atyre për liçinin Taberia, i cili ndodhet në Jordan dhe e pinin të gjithë ujin. Kalojnë të fundit dhe thon, këtu ka pasur ujë dikur dhe ecën derisa shkojn tek mali i Hamrit. Ës mali që është ndodhet afër Qutës, ve thon, vram çka kishte në tokë. Domthon vrasin çdo njeri që del përpara. Domthon fesat shumë mas, shkatrim. Edhe thotë e jeni të vrasim çka është në qiell. Edhe i drejtojnë shtizën nga qielli dhe i lëshojnë lart. Dhe u akthen Allah me gjak si fitnë për ta. Domthon kufrit tyre ka arritur deri në 9 gradë se ata vrasin gjithë banorët e tokës që dalin përpara dhe pretendojnë se do të vrasin edhe banorët e qiellit. Rëthot i dërgurë e Allahut Isa a.s. dhe shokët e ti, aisa koka e demit dhe tjetë për në dë njërin për i tyre me mjesë një qimë dinar për i arin. I thot, i lutët Allahut, profetis s.a. dhe, dhe shokët e ti që të shfëtoj për i tyre, edhe u dërgurë e Allahut i madhuru e tyre një krimi, cilë që e të nëgaf, në qafët e i e gjurën ma gjurën dhe vdesën dhe gjithë për një hershë. Më pas zbreti dërguar Allahut Isa alayhi salatu wasalam, dhe shokët e tij tokë dhe verese nuk kishte ngelur vend në tokë pa u ndyrë nga pislliku i tyre. Edhe atë i lutën Allahut dhe ai lloj madhur dërgon disa shpendë si qafa të deveve që i merr trupat e tyre dhe i hedh ku dëshiron Allahu subhanahu wa taala ose i hedh det. Më pas dërgon Allahu madhur një shi që nuk le pa lagur shtëpi prej balte as pa jlecke. E, e lan tokën dhe e bën sipas qyrë, më pas i si thuhet tokës Në ziri frytet e tua dhe këthej e begatin tënde, atë dit mund të hajë një grupë njërzën. Në gjithë kjo mbasë të pastrohet toka, të dërgonë i gjithë më gjithë, të herë edhe në lojë më dhurë më shirë në ti, në bi banorë të tokës atëherë. Thot, atë dit mund të hajë një grupë i madhë për njërzëve, një kogërë shege, dhe mund të strehonë nën hienë e sajë. Jebet begati qumshit, ajësat dhe veje që sa bu kapilë, mi aftonë për shumë Ndo që që sa buka kapel mjofton për një fis të tër, shumçisë saj. Edhe delja i mjafton një grup njerëzish. Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam ka thënë, "Do të jetë demi me kaq që kaq para do të shitet shumë së tre demi, dhe do të shitet kali shumë lir." Ka thënë Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam, "Jetë jet të mirë do do ket, do të kenë njerëzën mbas ardhes së Mesihut." Do të jetë të mirë do të kenë njerëzën mbas ardhes së Mesihut. Hadis Sallallahu Alejhi dhe Selam i e blet le qjellit u lëshoi shiun dhe tokë si nxjerr bimët e sigurt ta mbjellë çfarë në shkëmb do mbinte nuk do ket kopraci dhe smir dhe as urrëti do hiqet helmi aty e kafshëve që kanë helm dhe do pjerr paqe në tok ajsa luana të rrinën me vet tigrat me lopët dhe uqit me delet fëmijët luajnë me gjarprin dhe nuk u bën aty dëm ajsa fëmia fut dorën te gjarbi dhe nuk i bën asgjë dhe resh nuani që targon dhe nuk i bën asgjë Po iku dohet për deles se si ti ishte qeni tyre, do mbushet toka me paqe, siç mbushet ena me ujë. Fjala do, do, do, do të jetë një, me nuk do të adhurohet askush tjetër veç Allahut, nuk do të ketë lufth. Qureshëve do t'u merret pushteti dhe thuhet që që do të jetë toka si një enë për për argjendi, do ta nxirr bimësinë si në kohën e Ademit tani selam. Qendron Isa alayhi salatu wasalam në tokë 40 vjet, më pas vdes dhe i falin xenazën muslimanët. Ndërkohë dërgon Allahu një herë të ftoht nga Shami, e cila u hyn aty nën sietulla dhe i merr shpirtin çdo besimtarit, çdo muslimani. Në hadithin e Amri thuhet, nuk ngjelen në faqen e theut as një njerëz që ka qofë dhjetërmi besim. Paja marr shpirtin edhe sikur të ndonjëherë për tyre të, të jetë në brinjit të malit. Ngjelet vetëm njerëzit e qiñ, të cilët shpejtojnë për tekjepshe dhe dëshirëtyrë si shpendët, do jetë në padrejësi si e gërsirat, nuk e njohën të mirën. Ashtu kur doshtën të keqen u vjen aty shejtani u thot a nuk po mbindeni ju urdhëron ta adhurojnë idhujt e ja adhurojnë e me gjithë këtë riskun e kanë të shumt dëytësinë të mirë bën bën marrëdhëni si gomerët mbi këta njerëz do bëhet kiameti. Atëherë vazhdon të tregohet hadith i fryrës së urit, është dokush që dëgon grekon e ngre kokën, do ul njërin anë të çapës dhe në çafon anën tjetër të çapës. Dhe i pari që të gjërën është një burë që ishe duke rrgulluar kasonët dhe veve të ti vdes dhe vdeset të gjithë njërzit për më pas dërgonë Allah një shi për e cilin vinë trupat të tyre edhe kjo është fundi i kësa dynjaja Këto janë vëzë të disa shenjat të kemejt të cilat do vinë edhe ndërkohët që ndodin të shenjat ka dhe shenjat të tjere të cilat nuk janë të rrgurë dhe të rrgurë në Ato janë të, të ndërthurura me njëri-tjetrën dhe kanë për të ndodhur pranë njëri-tjetrës, siç është lindja e diellit nga perëndimi. Janë tre fundose që të ndodhin në tokë, ë është edhe tymi i cili do zgjbres janë treguar në Kur'an. Lut oh Allahun e mëdhëruar të na ruaj nga sherrri i këtij, lut oh Allahun e mëdhëruar të na bëj për atë që përgatiten paradis, të na ruaj nga çdo e keqe me butë jetë në kundmira të së këtij.